Seguim a Ràdio Palafrugell, 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat, aquells que no sigueu del municipi i en seguit des d'un altre punt, doncs, ja sigui de la comarca, Catalunya, o des d'on bonament estigueu doncs, escoltant-nos. I avui parlarem de robòtica, és un tema doncs que hem anat tractant en ocasions en la nostra sintonia, des de l'àrea d'educació i des de doncs, Palafrugell,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 en David havia anat a Buenos Aires i vaig dir, ostres, això s'ha d'explicar. Comencem per aquí, si et sembla, després comencem a explicar altres temes, doncs, ja posant la mirada en l'any que ve. a explicar nos una miqueta, no sé, David, no sé si la resta també coneixeu una miqueta, que suposo que sí, sí, sí. què hi va a fer. Com va anar aquesta trobada? En quin marc es, es trobava aquesta trobada a Buenos Aires? Bé, oh, molt bé, doncs el Palau Robòtica està siguent un referent ¿vale? o si sigui, està siguent un projecte que s'està replicant no? a nivell d'aquí de, de Catalunya s'ha replicat el que és a Palamós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 no, els hem assessorat una mica, en que ha anat allà a explicar pues, ajuda una miqueta, jo també vaig anar a Tortosa, Si uh -huh. o sigui, allà també a explicar una miqueta, també s'està replicant el model d'Alpa, Pala robòtica allà a Tortosa, i teníem uns contactes allà a Mar del Plata, a l'Argentina, i les justes, pues, va coincidir que en la ciutat aquesta de Mar del Plata, d'un milió d'habitants, uh -huh. tenen un, unes jornades que són robòtica educativa marplatense, Llavors quan em vaig posar pues, en contacte ja no, amb, amb una persona que conec, ostres, que, que curiós, que bé, saps? O sigui, mm -hmm. Llavors amb en Domènech vam poder participar en una videoconferència,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 Ara fa cinc anys que va començar això, o, o més. No sé si ho teniu comptabilitzat. Bé, bueno, a nivell d'escoles, jo crec que cada escola podria diferent. Sí, tant. Nosaltres no, fa cinc anys, sí. sí. Vosaltres, poder... Nosaltres També... fa cinc anys començàvem, sí, sí, sí. començàvem. Sí sí. sí, sí, era tot just al començament. Era, era de la, i la i robòtica. Sí. Ja. sí. Dins el <coughs> elèctric, Sí, sí. Clar, llavors... Mm. Uh... I, però bé, una cosa que en poc temps amb un parell d'anys eh, ja s'agafa el fil eh, dintre el, el currículum l'horari lectiu mm -hmm. vas fent s'incorpora, formar part de projectes i bé llavors clar, això ho expliques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 És la, la voluntat de les escoles, la voluntat de l'Ajuntament i ens hem trobat tots i una mica sí que uh, hi ha hagut una formació, uh -huh. sobretot per trencar aquestes pors i trencar mites, no? de que és una cosa molt complicada perquè en si no és Dir. no és un joc de nens no som uns professionals no, però... en robòtica ni molt, ni molt menys, nosaltres treballem la robòtica educativa o sigui, sí, sí. llavors el que mirem de fer són eines no, per augmentar mm, sí. aquest pensament computacional dintre la canalla no, que trobin solucions múltiples a problemes que no tenen una única solució mm. la metodologia és la manera de treballar o sigui. nosaltres utilitzem unes eines per arribar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 no? i els blocs que hi havia i com, i com ho feien Diu, agafaré les fotocòpies de lògica i les penso trencar Diu, no penso tornar a treure les fotocòpies de lògica i, ostres, em va quedar grava, gravat això no? sí, sí. Diu, estem treballant uh -huh. els continguts que, no? que es treballaven antigament però d'una forma diferent sí. Clar, i sí. un altre vessant també que, que, que, és, que jo destacaria és el fet de que l'escola eh, incorporant aquestes, aquesta tecnologia uh -huh. s'adapta a l'actualitat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 i no estem no una cosa aïllada mm. com deia en David, doncs amb un llibre, una fotocòpia sinó que realment llavors, la tecnologia ja és present, mm -hmm. i la magnada el seu dia a dia és molt tecnològic no? però són molt consumidors però a l'hora de generar mm. no contingut i això moltes vegades són analfabets no? o sigui, eh, sí. Sí, sí que saben mm. llegir no, aquests continguts però crear-ne'n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 Uh, comencem, però per començar necessitem veure uh -huh. no, que hi ha un professorat amb interès d'això. No? Llavors, clar. amb en David uh, vam, bueno, vam fer un curs, un, curs, un curset d'iniciació a la robòtica. Bueno, llavors, clar, van fer els formadors i van formar sí. els mestres d'aquí de projecte. A la primera formació s'hi van inscriure 40 mestres. Clar, quan habitual és que siguin màxim 20. Doncs uh -huh. eren 40. Em dius, ostres, llavors, això, vas a veure que hi havia un interès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 I um, va ser gràcia a aquesta formació que es va fer iniciar el grup de treball. Mm -hmm. no? O sigui, clar, en el grup de treball no som 40. El primer any potser érem 15, el segon any 20, i aquest any ja superem els 20. Mm -hmm. vale? Però el interessant és que tenim un representant com a mínim de cada centre educatiu. Ara ja en tenim dos o tres gairebé, sí, no no? de cada sí. centre educatiu. Ara ja no veure, diem sí, un, no. Ja, ja diem que tenim dos, tres o quatre d'algun centre educatiu fins i tot. No? O sigui, clar, mm -hmm. I som aquests els que ens anem reunint un cop al mes... O si sigui, un cop al mes quan no hi ha el Palau Robòtica no jo quan s'acosta el Palau Robòtica llavors és cada setmana i gairebé cada dia no? o sigui, uh -huh. i és on bueno, fem aquesta coordinació i aquesta part potent no? a nivell de docents eh, quan treballem el que es farà dintre de l'aula uh -huh. Fet aquesta mirada a través del retrovisor no? de, de com es va anar introduint la robòtica aquí a, a Palau i els centres educatius i ara que han en David doncs, comentava el tema de la, del Palau Robòtica doncs, com dèiem, aquest any vinent tindrem la tercera edició la primera recordo que va començar o va tenir lloc al pavelló anexa no? bueno, el pavelló poliesportiu i ja feia pachoca, no veure doncs, tots aquells nens i nenes, el que passa que com que estan dividits com en dos pavellons, no, no, no es va veure tant com a, aquest any a la bòbila, no? que sí que hi havia doncs, això des dels més petits fins als més grans, tots allà junts, dins de doncs, cadascuna amb les seves uh, eines, d'un doncs, uh, terme doncs això no? aspectes relacionats amb la robòtica. Mm, no sé, això també és un dels aspectes un dels valors uh, afegits no? d'aquest festival veure des d'infants de 3 anys fins a, a ja joves de 16 i, i fins i tot de, de, de batxillerat també crec que n'hi havia algun, no sé si aquest any, però l'any passat sí no? Sí, sí o... també també venen a expulsar els projectes, mm. els que fan els treballs de recerca projectes tècnics, mm -hmm. es pues poden venir i ensenyar pues, a fer la mostra no? o si sigui, això és part del Tecnofestival, no? que és la part de secundària, mm -hmm. no? dintre de la robòtica. Eh, la jornada va començar només, no? o sigui, la primera van fer els nens de P5, no? o sigui, els nens de 5 anys, tots sí. els nens de 5 anys, de tot el poble, no? o sigui, va ser de el que de van de fer. Va per 5, sí, ja no, hi havia alguns de primer, alguns de primer. Eh, exacte. Sí. Això és el que van fer no? al, al pavelló i l'any passat a la Bòbila vam incorporar, bueno, i també, perdona, i a secundària vam fer una, una petita mostra, mm -hmm. no? o sigui, d'exhibició de, de Vex, de exhibició de coses de Lego, Lego i de projecte, projectes... No, projectes de nivell de secundària. Mm -hmm. eh, l'any passat a la Bòbila, no? o sigui, ja, ja va créixer més, i vam afegir els de quart de primària. No? O sigui, uh -huh. amb, una, amb, una, amb una activitat que en diem el Palau Robòtica Steam Project. Recordo, sí, que vaig anar va, no sé si m'ho vas tu o m'ho va comentar algú altre, eh? Recordo. No, que és, és, és una activitat que és, és, és molt interessant. Uh, L'objectiu d'aquesta activitat és que l'alumnat, en grups de 4 o 5, uh -huh. també d'escoles barrejades, doncs, uh, a partir, que dissenyin un objecte, un giny, un vehicle... Uh, bueno, doncs a, a partir d'un doncs, tema, no? d'un recte. Uh -huh. Llavors seguint uh, la metodologia del design thinking, que és una metodologia de disseny de productes uh, pensada per, és, és més per persones diguéssim. Sí. Llav que té uns passos molt marcats, una estructura molt clara. Això aquesta forma de fer i treballar a les escoles uh, es practica. I llavors el dia a la robòtica es troben allà, ons arriben al matí, es troben els grups, es troben la taula, la caixa de l'Ego, la tablet, una aigua, els papers, mm -hmm. un repte i se'ls diu vinga, teniu tres hores a resoldre el repte, construir, programar i presentar. Llavors, clar, això és... Jo és, crec que és... una de les coses importants i que s'han de remarcar aquí és que tant a infantil i primer de primària com a quart de primària, el que fem és agafar i fer grups on hi hagin alumnes de totes les escoles. Mm -hmm. Perquè això sí, sí. els obliga sí, sí. A, a trencar el rol que tenen normalment a sí. la seva classe... I, i a clar. conèixer altres persones que no coneixen. Mm. I llavors s'han d'entendre i han sí, d'arribar sí. a acords, acords repte... i tota aquesta feina és molt, molt important. Mm -hmm. sí, sí. És un dels punts fós del, del sí, Palau sí, Robòtica, realment. aquest també, saps? O sigui, ostres, el fet de que barregem els anons de les diferents escoles i això ja no... Aquí desapareix completament el que és la competició entre escoles, mm -hmm. no? O sigui, clar, aquí clar. No, no té... I perquè és, sí, és dissenyar un geny i presentar-lo. No mm, hi ha un guanyador. Jo, en aquest possible. cas, el, per la robòtica de l'any passat, el repte era eh, dissenyar un vehicle de rescat per Palafrugell. Mm -hmm. I aquí va fer un vehicle aeri un terrestre, un marítim, un per persones grans, un per nens, un altre el va fer per animals. Clar, hi havia una varietat de solucions espectacular. No? Llavors, eh, això és el que, ostres, dius, la meïnada va sortir supercontenta. Clar, és la riquesa, no?, al final d'aquest festival, i això eh, que comentava la, la Raquel, de... Que, que es trenquen rols, perquè al final en una mateixa classe doncs ja saps no? qui acaba dominant més o qui pot ser una, una miqueta més líder i si t'ajuntes amb, amb nens i nenes d'altres escoles, clar, no saps ben bé ostres, vas una miqueta més cohibit poder i, i més obert, no?, A no mm -hmm. imposar la teva idea que poden, en la teva classe doncs sí. ja ja coneixes els teus companys i pues, ja et tires més pel dret no? mm -hmm. Sí, obliguen esforçar-se a, esforçar a conèixer-se en un temps limitat mm -hmm. a aprendre a escoltar-se i a aprendre a posar-se d'acord i això ho han de sí. fer amb persones amb les quals normalment mm -hmm. no tenen aquest acte I, I ho van fer, eh? tots sí. els, ens uns 60 quasi 70 grups de nens i nens de quart i tots van assolir el repte tots van poder-ho presentar i... Va anar molt bé. Mm -hmm. Molt bé, i amb aquesta bona experiència de l'any passat, doncs, aquest any encara la fem més grossa, no? Sí. Aquest, aquest any que ve encara la fem més grossa, no? Sí, sí, sí, sí, sí. sí. La, la, la cosa és que uh, fins ara ja, ja, ja tenim uh, els petits, diguéssim, sí. tenim els de quart i els de secundària, uh, la mostra de projectes de tecno i l'exhibició exposició de i la competició de becs. Sí. Això ja, ja ho teníem. Doncs aquest any sí, em, no. i aquest l'any bueno, passat també em feig combat de sumo, sí. amb robots. Llavors, eh, amguany el que volem és per acabar de, de, ens queda un buig, no? Ens queda de quarta primària fins a tercer d'ESO quedava un buit. Mm -hmm. Queda com un sisè i primer d'ESO quedaven així, com dir, ostres, no? aquesta línia se'ns trenca I amb el grup de treball pensant pensant, bueno, fer activitats és, és complex perquè realment porta una preparació uh -huh. a les escoles i al grup i tal i una, una, una idea que se'ns va ocórrer i que vam dir, ostres, és prou interessant és fer xerrades fer xerrades eh, motivacionals perquè nens i nenes coneguin més què és tot això de l'àmbit tecnològic i eh, a més a més també com a, com a docents Uh, bueno, treballar part d'aquesta educació en valors, educació cívica no? uh -huh. i aquest any el tema de les xerrades per nens de sisè i primer d'ESO és la dones i tecnologia el paper de la dona no? dintre d'aquest món no? sempre és a dir, presentem la tecnologia com, un, com una possibilitat uh -huh. però a més a més uh, bueno, això, no? perquè realment quan veus el nombre d'inscripció la matrícula a la, al batxillerat o a les facultats, a les carreres universitàries de qui es matricula a carreres tecnològiques majoritàriament són nois les noies no hi són no? i no és perquè treguin pitjors notes això no, al contrari, les noies en un moment solen treure millors resultats que els nois però la perspectiva que tenen el que veuen eh, bueno, és com si pensessin que no i una mica el que volem és portant referents en aquest cas portarem la Núria Salant, Uh, és veure, David, doctora de... en metal·lúrgia de... o sigui, és, és professora de, de l'OPC, de, de la Politécnica de Catalunya mm -hmm. va, i una gran divulgadora o Si sigui, tenim sí, la sí. sort de que ha acceptat sí. vam venir aquí al teatre municipal ens ha donat un xec en blanc li vam explicar va, el projecte va, o sigui, sí, sí. va dir que sí, sí, que col·laboraríem tot el que pogués sí. va, o sigui, I, i aquest any la idea és aquesta és a dir, una xerrada perquè la mainada d'aquesta doncs, edat Bueno, doncs vagin també trencant esquemes i veient que és una possibilitat i també obrirem a mestres. Mm -hmm. vale? També amb la idea d'ella, de, eh, també la Núria, eh, quan fa les seves presentacions i les fa claustres de, de mestres, és per, per, una mica per posar sobre la taula la poca presència de referents eh, femenins tant en la història com la història pot ser la literatura, l'art però també la tecnologia no? mm -hmm. és a dir, uh, invents uh, fets per dones en sabem mm -hmm. algun? o dones inventores mm -hmm. ens ve cap alguna possiblement sí. molt poques costa, canvi... perquè, sí, costa perquè... però n'hi ha moltes sí, n'hi ha moltes no? però en, en el seu moment no, no sortien els llibres estaven una mica invisibilitzades no? encara ara, I, ara i encà... costa i llavors és, una mica és, és uh, uh, aquesta controvèrsia que no? entra en aquest debat, també els mestres mm -hmm. per fer aflorar això és que dir, aquesta equitat també hi ha de ser a les escoles, uh -huh. no? que ja es treballa, però dintre d'aquest camp bueno, tenim encara prou recorregut per anar millorant. Molt bé. Doncs aquesta xerrada, conferència miqueta de la, uh -huh. la Núria, serà també el mateix dia del Palau sí, sí, de Robòtica. Sí, sí, sí, per tant, sí, els alumnes, en aquest cas de sí, 6 sí. i primer d'ESO, uh -huh. doncs podran assistir a aquesta, sí, també, aquesta xerrada uh -huh. al Teatre Municipal. Uh, ara estava buscant eh, a través del mòbil no, sé si, bueno, uh, sí. no, no és que no us volgués escoltar <ríe> és perquè a principis d'aquest any, mira, devia ser poca una miqueta abans de, del Parla Robòtica d'aquest mm. 2019 doncs uh, vam conversar amb en Ferran Marquès perquè devia venir aquí al Centre Municipal d'Educació sí, fer alguna xerrada sí, sí, sí. Mm. i ens va comentar eh, el tema d'aconseguir que, o sigui, que la societat aconseguís que les dones s'impliquessin no? en aquesta revolució tecnològica en aquesta... perquè al final eh, doncs és això donar... fer i veure que, que, que, que són vàlides perquè potser no, no, no, no ho són conscients no? perquè portem tants anys treballant d'una manera i els referents que actualment ja en tecnologia, molts són homes o els que surten més als mitjans de comunicació són homes i per això poder costa no? acabar d'involucrar-hi les dones uh, no sé, ja que tenim a la Raquel i farem parlar d'ella ella no? al voltant d'aquesta reflexió veure, sí que és difícil uh, que, que les nenes tinguin una imatge, es puguin veure reflexades amb, amb personatges femenins que estiguin involucrants en un món de la tecnologia perquè la veritat és que no són gaire visibles, ni els trobem gaire mm. ni a les notícies, ni en els llibres i llavors... Molts de cops jo crec que, és que no, no és que no se'n vegin ni en cor, és que ni tan sols arriben a plantejar-s'ho, que poden tenir aquesta opció, perquè si no hi ha dones, bueno, doncs podries que... Això no és per dones, Clar. i punt. Uh, jo crec que a poc a poc uh, la societat va fent un esforç, a nivell educatiu també es va fent un esforç, a nivell de mitjans, perquè això vagi canviant. El que jo crec és que ens costarà, perquè ho tenim molt arrelat, però, bueno, no, no per això ha de ser un impediment no, no. per anar fent aquest I canvi. Tant, tant, no? mm -hmm. Sí, per I això sí. trobo que és molt important la tasca que estem mm -hmm. fent aquí a Alpa la robòtica, de Robòtica que comencin a remenar no, aquests enginys ja des de ben petites, no, des dels 3 anys, no? mm -hmm. o sigui, i això ja que ho vegin com una cosa natural, no? a mesura que vagin creixent, que no, no, ostres, no és la joguina dels nens, sí, les, no, no, ostres, que dintre de l'aula juguen a major mm -hmm. per, per aprendre no? o sigui, ostres i que estan portant igual o, o millor, no? en, general, en general millor, no, per pues lo que són els nois. No? Sí. Eh... doncs fet que a aquest, aquest punt, no? al voltant d'aquesta doncs, novetat que portarà aquest per la robòtica 2020 doncs, eh, hem volgut també obrir una miqueta res eh? una miqueta el debat aquest eh, que en el qual no hi ha debat perquè tothom tots estem d'acord, eh? aleshores eh, ens sí, sí. hem quedat eh, d'acord ràpidament, no sé si tenim altres novetats, a part d'aquesta implicació de més alumnes, per tant això vol dir sí. que en el Palau Robòtica, no només a la Bòbila, doncs també tindrem sí. Més, sí, més participants sí, sí. No, no, la, la i la pla... ocuparem el carrer, de fet ¿sabes? o sigui, ja sí. en la Bòbila, ja sense està quedant petit, de fet l'any sí. passat ja se'ns va quedar petit, llavors aquest any, si el temps ens acompanya, segur pues, haurem la plaça de Can Mario, ¿vale? llavors la part de secundària segurament muntarem unes carpes mm. i estarem fora, eh, que és la plaça de Can Mario mm. En cas de que el temps acompanyés, pues, ja buscaríem un, son, son un lloc alternatiu, no? ja teníem mm -hmm. la recàmera, però el que ens agrada és, això ja és començar a ocupar el carrer, també. Mm -hmm. O sigui, que surti perquè estigui més visible, que puguin venir no? pues els pares, els avis, mm -hmm. o la gent del Palafruixell, els mateixos viratans, que, que vinguin i puguin gaudir i vegin mm -hmm. el que fan no? els nostres alumnes dins de l'aula. No? O sigui... Que també és un altre dels objectius del Palafruixell. Exactament, acostar-ho a la ciutadania. Mm -hmm. Perquè, mm -hmm. perquè perquè el, el, el Palau Robòtica és, diguéssim, una, una petita mostra del que es fa a les escoles. Perquè clar, estem parlant de P5 primer, mm -hmm. de quart, 6è, no? o primer d'ESO, i els de, els de Tecno de tercer d'ESO. Però clar, els altres cursos, a segon, a tercer, a cinquè, a cinquè també es fan coses, mm -hmm. però no surten. No? Però vull dir que és, és, el Palau Robòtica és, és una mostra... Clar, que del que es fa perquè és una mica les escoles volem ensenyar a tothom el que fem i com treballem és que res és un dia que posem en comú mm. i mm. compartim tot allò que estem treballant mm. durant tot l'any amb tots els alumnes lògicament no podem sortir a tota l'escola no, no, amb tots no. els alumnes no, no hi perquè hi havia, seria no, impossible <ríe> no, però llavors sí que, que anem amb una que, mostra fet, una mica de tots la, la, els nivells l'altre dia fent, fent una reunió també vam estar contant així per sobre el nombre d'alumnes <ríe> que participaria aquest any i estem, clar, de 5 anys uns 250 dels de quart, de 8-9 anys uns 280 de 6è també uns 280 de primer d'ESO, poden ser uns 350 els de secundària, tercer, quart d'ESO poden ser 300 i pico més ah, estem arrallat més de 1000 alumnes mm -hmm. I ah, és, és un nombre important més els que després aniran a visitar-ho, no? però també és xulo, perquè encara hi ha no? altres, altres que no hi participen. Sí, totes, Moltes se vegades se'ls convida, convida a Clar. passejar i que ho vinguin a visitar. No? Si els es posava, els vols anar visitar d'una o dues hores i poden anar i veure el que fan els altres. O sigui... sí, sí. Doncs, ja ho veieu, aquest festival de robòtica de, de Palafrugell que s'està convertint... Doncs, eh... Doncs, en tot un referent no? a nivell de, de la comarca per altres eh, poblacions també a nivell de, de Catalunya també ens comentava en, en David doncs, que eh, havien assessorat eh, a Tortosa no? em comentaves i per tant fins i tot, com ens ha dit doncs, eh, ha creuat eh, l'Atlàntic per anar fins a Argentina doncs, també a explicar lis el, el model que fem servir cap a la Frugell eh, al final al llarg de la, de, de la història no? de la història més moderna doncs, veiem no? que Palafruigell ha estat un referent en el tema educatiu eh, doncs eh, amb doncs, sent una de les primeres eh, ciutats, municipis, eh, a formar part d'aquesta ciutat educadora, eh, d'aquesta xarxa. També ara, doncs, recentment, eh, ha estat una de les en, en ser doncs, en, aquest, eh, en aquesta educació 360. Per tant, es van fent passes. Eh? Seguim eh, actualitzant-nos, com deien sí, sí. en, en Domènec, en el fet doncs, també de... Doncs, eh, d'anar innovant i d'estar a l'actualitat no? de, de, de com s'entén eh, l'educació actualment que ha anat canviant molt i per sort Palafrugell en aquest sentit doncs, ha estat també eh, a l'alçada podríem dir i tant que sí uh -huh. no sé quins factors expliquen això, jo crec que és una miqueta tot no? la implicació de les, dels centres escolars i també no? en aquest cas de, de l'Ajuntament i de l'àrea d'educació que també, de, de educació, que també té sí, molt sí, de fer. Sí. sense el suport de l'Ajuntament el material de robòtica s'ha de comprar uh -huh. Val, o sigui, pel pressupost d'un Ajuntament no és molt, però per a una escola sí, representa molt el que pot arribar, no el que aporta l'Ajuntament. No sé, ostres, i si sense aquest suport de l'Ajuntament... Mm, I també sí. l'acompanyament que vam tenir a l'inici de, mm. de crear una mica doncs, aquelles sí. primeres trobades en les quals érem mm. només un membre de cada escola i hi havia a uh, l'àrea d'educació sí, amb en Xavier Roques també sí. mm -hmm. a veure, és de les coses que també és, és uh, un, un punt fort no?, a Palafrugell que uh, sí. hi hagi el partit polític que hi hagi governant uh, la, la idea de tindre cura de l'educació ja ha mm -hmm. sigut no? i mm -hmm. això va començar a vendre un partit el govern que després ha canviat i s'ha continuat apostant para la la robòtica i, i tot el tema educatiu en general mm. també, eh? és, és, és... és una és una idea de poble no? sí, o sigui, sí. això del, no? de l'educació, no? que, que tenen no tenen sí, sí. molt clar tots. Sí, sí. és el més rellevant, eh, sí. que que mm. mani i mani, que temes don sempre hi ha una micaet més de dubtes, però en aquest, sí, cas, en aquest cas, a pa sí. no, no hi ha dubte amb, amb l'educació. Mm. Sí és un dels temes doncs, capdals per, per tots els uh, grups polítics i esperem que si sí, sigui per molts anys. Nosaltres avui doncs, volíem posar aquesta mirada en el pala robòtica, en aquest no, no només en el pala robòtica, no? sinó tota la tasca uh, educativa que s'està fent a, aquí al municipi entorn a la, a la robòtica, una l'última cosa que ens queda per comentar, ara sí del Parle de Robòtica 2020, és la data, no l'hem acabat de dir, no sé si és que encara estem... Uh, estem... estem uh, falta els mira, últims... Disponibilitats, Clar, ens vam sí. reunir amb la nova regidora, no? també d'educació, de, sí. això i bueno, estem ara pues, acabant de coordinar les sí, dates, havien disponibilitats tenim, al teatre, o sigui... Sí, previst, això. primera quinzena de maig. Sí. Això sí que es pot dir, primera quinzena de maig, més o menys perllà no es pot acabar el dia perquè tampoc depèn dels espais, també, Clar. és lògic, eh? però estem allà, estem allà. Bé, doncs, sí, sí. com que encara queda molt, eh? d'aquí al maig, òbviament en tornem a parlar abans, i doncs... Eh ho seguirem de, de ben a prop quan ja sapiguem la data, també abans, doncs, òbviament, us, us convidarem novament, tenim les portes de, de la ràdio, doncs, obertes, per anar explicant quan s'apropi aquest Palau Robòtica 2020, amb aquestes novetats que ja ens heu explicant, doncs, també, a veure si, si la feina us ho permet, perquè també seran moments, doncs, més complicats, o de més, uh, uh, una miqueta estrès, podríem dir, no?, per, per acabar de, de lligar-ho tot o ja tot força lligat? no, no, no, no, no l'estrès és, és continu no, el problema sí, és que sí, tothom sí. té moltes ganes i llavors, sí. d'any an en any de... tothom vol fer moltes coses més i fins sí, i tot a sí, vegades i i bueno, sí, aquest sí. any ens clar, quedem clar. aquí i això guardem sí. per l'any següent perquè realment tothom té moltes ganes sí, sí. Mm -hmm. molt bé, doncs ho seguirem comentant aquí en aquesta sintonia, quan vulgueu doncs, ja, ja us ho dit i em reitero, eh, tenint les portes obertes i en parlem ben aviat. Per aquest, David i Domènech, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.